«Сер? Під ліжком містера Вустера риба?» «Так, сер». Сер Родерік видав слабкий стогін і, не сказавши більше ні слова, схопив капелюх і тростину. Е, «Як, ви вже йдете?» – запитав я. «Так, містера Вустер, йду. Вважаю, за краще проводити дозвілля не в такому ексцентричному товаристві». Але постривайте, я піду з вами, упевнений, що зможу вам усе пояснити. Мій капелюх, Дживсе. Дживс подав мені капелюх, я одразу його надів і. ожах. Уявіть собі, я майже потонув у ньому. Ще коли надягав, відчув, що він занадто просторий, але щойно опустив руки, як він сів мені прямо на плечі, мов відро. Ей, це ж не мій капелюх. «Капелюх мій», – промовився Серодерик таким отруйним тоном, якого я в житті не чув. «Це той самий капелюх, який із мене зірвали сьогодні вранці. Але, можливо, на моєму місці Наполеона, або хтось на кшталт нього не розгубився б, але для мене це було вже занадто. Я заціпанів і стояв, вирячивши очі. А старий глос обзняв із мене капелюх, і звернувся до дживса. Я попросив би вас, любий, вийти зі мною на кілька хвилин. Мені потрібно вас дещо запитати. Добре, сер, але послухайте, почав було я, та глосок урочисто вийшов, супроводжуваний дживсом. І тут у спальні знову залунав жахливий котячий концерт Настав час покласти цьому край. Звідкись у тебе в спальні з'являються коти? Це вже занадто. Як ці кляті створіння туди потрапили? Я не мав жодної уяви, але був сповнений рішучості негайно припинити їхнє затягнуте святкування. Я розчинив двері. На підлозі посеред кімнати зчепилося у клубок кілька десятків котів усіх кольорів і відтінків. У наступну мить вони один за одним кинулися повз мене з квартири, а в спальні залишилася лише велетенська риб'яча голова. Вона валялася на килимі і строго дивилася на мене, моби вимагала вибачень у письмовій формі. Докірливий вираз на морді нещасної рибини остаточно мене зламав. Я навшпиньки вийшов зі спальні і зачинив за собою двері. Але при цьому спиною наштовхнувся ще на когось. «Ах, вибачте!» – промовив цей хтось. Я обернувся і побачив того самого малого з рожевим обличчям, якого зустрів сьогодні вранці в компанії Клода і Юстаса. «Лорд... Е, як його там?» «Послухайте!» – винувато сказав він. «Незручно вас турбувати, але це не мої коти пробігли щойно вниз сходами, Виглядають як мої. Вони вибігли з моєї спальні!» Тоді це точно мої, сумно сказав він. Прокляття! То це ви запустили їх у спальню? Ні, це ваш слуга. Він люб'язно запропонував тримати котів у спальні до нашого від'їзду. Я саме прийшов їх забрати, але вони втекли. Що ж, нічого не вдієш? У такому разі я заберу рибу і капелюх. Цей тип подобався мені все менше і менше. То це ви притягнули сюди цю кляту рибу? Ні, рибу приніс Юстас, а капелюх залишив клод. Я без сил упав у крісло. Послухайте, ви не поясните, навіщо? На рожевому обличчі молодого лорда з'явився вираз подиву. То ви нічого не знаєте? Оце так справи. Він густо почервонів. Що ж, у такому разі зрозуміло, чому все це здається вам дещо дивним? Дивним? Це ще м'яко сказано. Розумієте, все це для шукачів. Шукачів? Ну так, це такий новий крутий клуб в Оксфорді. Ми з вашими кузенами хочемо в нього вступити. Щоб тебе прийняли в клуб, треба щось украсти, ну, на згадку, наприклад, каску в поліцейського або дверний молоток, словом, ви розумієте, раз на рік під час урочистої вечері